Godmorgen og velkommen til onsdagens udgave af Your Morgennyheder. Her til morgen skal du blandt andet høre om et særligt hot område blandt de globale sundhedsselskaber, og så sætter topchefen i Karsberg ord på Ruslands overtagelse af selskabets russiske bryggerier. Vi starter dog herhjemme med et andet C25-selskab, nemlig Ørsted, der natten til onsdag har offentliggjort regnskab. Du lytter til Your Morgennyheder. Mit navn er Laura Bitte Rossov. Onsdag er ugens nok mest spændende regnskab blevet udgivet i form af et tredje kvartalsregnskab fra energigiganten Ørsted. Her præsenterer vindmølleselskabet det største underskud siden virksomheden blev børsnoteret tilbage i 2016. På bundlinjen løber underskuddet op i 22,5 milliarder kroner i det seneste kvartal. Det er markant mere end de 11,1 milliarder kroner analytikerne havde ventet. Det er stigende renter og pres på forsyningskæder, der har kastet selskabet ud i en tur, som allerede blev varslet i sommer, men som er vokset endnu større. De samlede nedskrivninger ender på 28,4 milliarder kroner. I august nedskrev Ørsted for 5 milliarder kroner og varslede, at nedskrivningerne kunne løbe op i 16 milliarder kroner. De store tab har Ørsted taget konsekvensen af og dropper derfor havvindmølleprojekterne, Ocean Wind 1 og 20. Ørsted har med egne ord ændret sit syn på visse forudsætninger herunder realisering af tax credits og timing af og sandsynligheden for at opnå endelige byggetilladelser. Desuden har stigninger i de lange renter i USA yderligere forringet business casen. At projekterne er droppet, skuffer, lyder det fra topchefen i regnskabet. Vi er utrolig skuffet over at melde ud, at vi går videre med udviklingen af Ocean Wind One og 20-projekterne, siger altså topchef Mads Nipper i selskabets rapport. Du kan læse mange flere detaljer om ørsted seneste regnskab på jørnevester.dk er særligt et område inden for cancerforskning, der er hot blandt de store globale sundhedsselskaber. Et område, som potentielt kan skabe grobund for et stort marked og indtjening hos selskaberne. Sådan lyder vurderingen fra sundhedsinvestor Claus Johansen, der er på vej med investeringsfonden Global Health Invest, der skal investere i globale sundhedsselskaber, herunder blandt andet Pharma og biotek. Han har netop været på en konference i Spanien, hvor det mest aktuelle emne var målrettet kemoterapibehandling, såkaldt antibody drug, conjugates eller blot forkortelsen ADC. Det er det hotte område inden for cancer lige nu, hvor der bliver lavet nogle rigtig store aftaler, siger han. Kort fortalt, og måske en smule forsimplet, forsøger man med ADC-behandlinger at udnytte et antistof, som er designet til at ramme nogle bestemte celler i kroppen. Antistoffet kombinerer man så med et toksin, altså et giftstof, der fungerer ligesom det, man kender fra kemobehandling, der bliver afleveret i cellen og derefter dræber kraftcellen. På den måde kan man lave en mere målrettet kraftbehandling med mildere symptomer end traditionel kemoterapi. Claus Johansen siger, at man kan aflevere giftstoffet der, hvor det skal hen, og så have en bedre bivirkningsprofil end traditionel kemo. Med andre ord vil det i fremtiden kunne undgå at skyde med spredehav for at ramme cancercellerne. Der er ingen grund til at lægge fingre imellem, og det gør Jakob Aarup Andersen heller ikke, når han som nylig tiltrådt topchef i Carlsberg skal sætte ord på Ruslands overtagelse af selskabets russiske bryggerier. Der er ingen vej udenom, at de har stjålet vores forretning i Rusland, og vi kommer ikke til at hjælpe dem med at få det til at se legitimt ud. Så simpelt er det, lyder det for topchefen tirsdag, hvor han taler til journalister efter selskabets seneste handelsopdatering. Juridisk ejer Carlsberg stadig de otte bryggerier i Rusland, der hører under Baltica Breweries, men siden juli måned har den danske koncern ikke haft nogen kontrol med sin forretning. Det skete, da et præsidentdekret gjorde det muligt for de russiske myndigheder at overtage selskabet og indsætte en midlertidig ledelse. Og siden da har der kun været meget lidt interaktion med topledelsen i Danmark, ligesom de heller ikke har haft nogen mulighed for at følge med i forretningen. Baltica Breweries, dækker over 8 bryggerier i Rusland, der beskæftiger over 8.000 medarbejdere. Karlsberg har efter Ruslands overtagelse nedskrevet værdien af den russiske forretning til 0 kroner. Inden overtagelsen arbejdede Karlsberg på at sælge den russiske forretning, men også de planer er som konsekvens af overtagelsen. Jakob Aarup Andersen understreger, at meget fortsat er usikkert, og at Carlsberg fortsat arbejder på at sikre sine medarbejdere aktiver i Rusland, mens det juridiske arbejde pågår. Det de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du som altid kan følge med på jønvester.dk hele dagen og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.